Jabur 17 dari ayat 1 sampai 15 Doa Daud Dengarlah rayuanku memohon keadilan Ya Tuhan Dengarlah rintihanku Dengarlah doaku yang bukan dari bibir dusta Nyatakan kebenaranku dari hadiratmu Lihatlah dengan seksama Engkau telah menguji hatiku dan menelitiku pada waktu malam Engkau telah mendugaku dan tidak menemui kecelaan. Aku telah berazam memelihara lidahku daripada dosa Perihal perbuatan manusia Menurut kata-kata yang engkau ucapkan Aku taat akan perintahmu Aku menjauhi segala jalan orang yang ganas Langkahku tetap di jalanmu Dan kakiku tidak tergelincir Aku menyuruhmu kerana engkau akan mendengarku. Ya Allah, dengarlah, dengarlah kata-kataku ini. Tunjukkan kasihmu yang agung. Dengan tangan kananmu yang menyelamatkan semua yang bernaung kepadamu daripada mereka yang cuba meruntuhkan. Peliharakanlah aku sebagai kesayanganmu. Lindungi aku di bawah naunganmu. Daripada orang zalim yang mengnyayaku, daripada musuh, pemusnahan yang mengepungku, mereka telah menutup hati daripada kebaikan. Mereka menuturkan kata-kata angkuh. Sekarang mereka mengepungku pada setiap langkah. Mereka merenung sambil moncongkok di bumi, seperti singa yang ingin mengoyak-oyak mangsa, seperti singa muda. Menghendap di tempat rahsia, Bangkitlah ya Tuhan Hadapi dan tumbangkan musuhku Selamatkan nyawaku daripada orang zalim Dengan pedamu Dengan tanganmu Selamatkan aku daripada manusia sebegitu ya Tuhan Daripada manusia duniawi yang mengumpul harta dalam hidup ini Kau kenyangkan perut mereka yang kau pelihara Anak-anak mereka cukup puas dan mereka meninggalkan pusaka kepada juriat. Tetapi aku, aku akan melihat wajahmu dalam kebenaran. Aku akan bahagia sepenuhnya apabila terjaga dalam hadiratmu.